Keflavík, 1976 Keflavik vajon szép ima, vagy ragyogó öl? Ári sötétben költözik Keflavikba. Tizenkét éves, és a Reykjanesi úton akkora sötétség, hogy a kocsik fényszórói épp csak áthatolnak rajta. Alig tudják ketté hasítani a sötétet. Január van. Az év leghosszabb hónapja. Kétszer hosszabb a többinél. Ilyenkor súlyosabb a sötétség, mélyebbek az éjszakák, mint a többi tizenegyben együttvéve. Bő egy óra alatt érnek Reykjavikból Keflavikba, a Szafamíri lakótelepről a Keflaviki családi házhoz. Abból az emeletes házból, ahol Ari felnőtt, ahová egy hetes korában karácsony este költöztette be az a nő, aki már nem él, aki eltűnt. Pedig ő jelentette Ari számára az égboltot, a bolygókat mozgató, a nyarat elhozó erőt, azt, aki kiszaladt fahéjas csigáért a pékségbe, és nagy lufit tudott fújni rágóból. Az egyetlen égbolt, amely nem hagyott cserben, csak meghalt. Alig több, mint egy órába telik megválni attól a lakástól, amit az anya még Ari apjával, Jakobbal együtt vett meg. Ő vezeti most az autót, mindkét keze a kormányon és olyan képet vág, mintha attól tartana, hogy a sötétség kikapja a markából. Az anyja könyvei és lemezei, az irodalom és a klasszikus zene már rég lekerültek a pincébe. Mintha a holmia útjában állt volna az új életnek, amelyet Jákob Ari mostoha anyjával kezdett. Most azonban a pince üresen áll. Ári az előző naplementés már semmit sem találtott. Minden eltűnt. Az anyja könyvei és lemezei, a fagyasztóláda, a gumiabroncsok, a szerszámok. Csak a pucér szürke és durván bevakolt falak maradtak, meg egy mesztelen villanykörte, amely kivégzés utáni látványt nyújtva csüngött alá a mennyezetről. A Moszkvics szovjetgyártmány gyártmány, arra szól tovább Keflavik felé, és a januári sötétség annyira tömör, hogy az autó épp, hogy ötven kilométeres sebességgel halad. Ári apja és mostohanja egész úton egy szót sem szóltak, csak mozdulatlanul meredtek a szembejövő reflektorok fényébe. Az élet, írta valaki, egy fénysugár, ami megkarcolja a sötétséget, aztán eltűnik. Ennek ellenére jó érzés a hátsó ülés sötétségébe olvadni, Egyesülni a motor búgásával, az abroncsok zúgásával, egy kicsit olyan, mint láthatatlanná, elérhetetlenné válni, bár csak soha ne érne véget ez az utazás, gondolja magában. Az idő azonban rá sem hederít az emberek vágyaira. Mindenen látható, és végül minden életet halállá változtat. Most még a sötétség sem tudja őt megmenteni. Meg lehet, hogy lassan halad a kocsi, de azért vánszorog előre. És Ari hajja, apja megkönnyebbült sóhaját, amikor a moszkvics végre begurul Nyárdvik fényeibe. A mostohanja meg sem szólal, soha nem töri meg a csendet, ugyanakkor, mintha az ő sovány, de izmos teste is elernyednek issé. Áthajtanak Nyárdvikon, majd beérnek Keflavígba, végig gördülnek a Hafnargatán, amelyet évekkel korábban aszfaltozott le az amerikai hadsereg, ezzel az ezertó útját, ahogy kátyúi és Tócsái miatt nevezték, szintiszta modernséggé változtatva. Elhaladnak millió moskuli hűtőháza előtt, amely később majd porigég, a tulajdonosok egyéb adósságaival együtt, és majd a romjain épül meg a repülőtér szálloda, az amelyben Ari, felnőtt korában Kopenhágából érkezve, meg fog szállni. Kiszáll a taxiból, a sofőr kiveszi a két bőröndöt a csomagtartóból, a teste még mindig olyan titokzatosan hajlékony. Ári látja rajta, hogy még ma is veszélybe tudná sodorni a matematikai szabályszerűségeket, felbolygatni a tudományt. A nő lecsukja a csomagtartó ajtaját, és halványmosoljal, talán zavarában, titokzatosan vagy csupán évődésből annyit mond. Emlékszem magára. Maga a költő. Beköltöznek a három hálószobás kis családi házba. Egy szoba a szülőké, egy arié, a harmadikat pedig annak a gyereknek szánták, aki végül nem született meg, így a szoba idővel annak az emlékművévé vált, amit soha nem érünk el. Olyan zuggá, ahol a boldogság utáni vágyat őrzi az ember. Elköltöznek a fővárosból Keflavíkba, a világ végére, a nem létező településre, mivel a mostoha családja, szülei, bátyjai és három nővére néhány évig ott laktak, és mivel a mostoha munkát akar szerezni. Ki nem állhatja már a Szafamiri lakótelepet, a munka bizonytalanságát, meg hogy valahányszor lemegy a pincébe, hogy kivegyen valamit a hűtőládából, Ari anyjának könyveivel és lemezeivel kell szembesülnie, nem bírja, hogy a többi házi asszonyjal kell kávéznia és hallgatnia a locsogásukat, meg ahogy szürcsölik a kávét, várva valamire, ami sosem következik be. Ráadásul a keze is satnyulásnak indult a tétlenségtől. Aki nem dolgozik, elsorvad és meghal, mondta. Ezért költöznek Keflavigba. Mindent kihordanak a lakótelepi lakásból, és kiürítik a pincetárolót is. Ari rákérdezett könyveire és lemezeire, de feleletet nem kapott. Az apja nem tiltakozott a költözés ellen, neki aztán mindegy, hol lakik, és különben is két nővére él Keflavikban. Erin egy ügyes és sikeres hajós kapitány felesége, és Olof aki viszont egyáltalán nem házasodott jól. A férje a támaszponton dolgozik a jenkiknél. Olöf és férje fontos szerepet töltenek be a Keflaviki pünkösdista gyülekezetben, ahol Jézus Krisztus a felelet, és már évek óta teljes melszélességgel állnak ki az egyház és a tagjai ellen záporozó előítéletekkel szemben. Olöf az évente négyszer megjelenő, pünköst folyóirat szerkesztője. Az úr fáradhatatlan katonája immár tizenöt éve, lankadatlanul, leszámítva azt a négy vagy öt ballépést, amikor hagyta, hogy a sátán csalja. Mindig ugyanúgy kezdődik, a gonosz sötétséggel veszik körül, fájdalmas emlékeket ébresztve fel benne, majd elviszi az álmát, és végül Olöf már az imában sem talál menedéket vagy vigaszt. Mintha megrekedne a sötétségben, a nyomasztó emlékekben. A családja és a gyülekezetbeli testvérei elől azonban egészen sokáig sikerül eltitkolni a szenvedését, de egy nap talán éppen sétálni megy, hogy levegőzzön egyet, felpesdítsa a vérkeringését, azon kapja magát, hogy az italbolt előtt áll, és teljesen váratlanul belép, kér valamit. Maga sem tudja mit, majd ugyanilyen hirtelenséggel hazatér és kirámol a szatyrokból. Fehér bor, vodka, pálinka. Az első kortyot az üvegből issza meg, és jóságos ég. Mennyire jól ettől minden elzsibbad, megnyugszik. Olöv bemegy a szobába, behúzza a függönyt. Leül a legkényelmesebb fotelbe, zenét kapcsol be, amerikai kantrit, Dolly Partont, John Denvert, Pecik Lényt, poharat és egy üvegbort bort vesz maga elé, rágyújt egy cigarettára, pedig sosem dohányzik. Észre sem vette, hogy cigit is vett magának, de ott van előtte. Akkor legjobb lesz elszívni, és az élet újra rendbe jön. A sötétség eltűnik, az emlékek már nem nyomasztóak, a bor pedig suttogó vigaszként járja át az ereit. A bor! Na látod, én sosem hagylak cserben. Mindig türelmesen várok rád, akkor sem haragszom, ha sokáig elutasítasz, és csak ócsárolsz. Türelmesen várok rád, és amikor jössz, örömmel fogadlak. Ha mindenki más elárul, én megvigasztallak, segítek neked felejteni. Én a helyére billentem a világot, és gondoskodom róla, hogy mindent a megfelelő fényben láss. Minek neked a világ, ha itt vagyok én? Olof alhat elsőnek a kis családi ház vendégszobájában, már rögtön másnap. Még be sem rendezkedtek igazán, nem találtak helyet mindenhol minak. Olafnek azonban szüksége van egy helyre, ahol összeszedheti magát. Előzőleg napokon átívott. Végül a gyerekeit átküldte Elinhez, a nővéréhez, majd magára zárta a házat és behúzta az összes függönyt. Valamivel később hazaért a munkából a férje, Águst A támaszpontról, de a házat zárva találta, kulcs pedig nem volt nála. Dörömbölt az ajtón és az ablakokon, könyörgött, először halkan, aztán már kiabált. Nyisd ki, drágám, itt állok idekint, engedj be! Drága, még mindig várok az úrral együtt, Engedj vissza bennünket az életedbe, És együtt kikergetjük belőled a gonoszt. Együtt fogjuk kivágni a pofájából Azt a kétágú, mérges nyelvét. Olof nem felelt, De nem sokára megjelent a nappali ablakában. Vidáman integetett Águsnak, Aki kint toporgott a hidegben. Hadd űzzem ki a sátánt a testedből, Kiáltotta águszt, amint meglátta. Ne hallgass a villás nyelvűre, térdre érdre, tégy úgy, mint én, nézd csak! Kiabálta és letérdelt a fagyos járdára. Lába belesüppett a hóba, és hangosan imára fakadt. Lenyűgöző hangja úgy szólt, mint a harangok, mint egy égi harsona. A közeli ablakokban megjelent a szomszédok feje. Egyesek vigyorogtak, mert keflavíkban nem sok minden történik. Csak munka van, hal, az amerikaiak meg a szél. Ezért üdítőleg hat egy kis változatosság. Figyelni, ahogy ez a pünkösdista bolond térdre ereszkedve ordítozik a ház előtt. A felesége meg odabent témferek hulla részegen. Ezek szerint ők sem szentek. Aztán hevesen elkezdett hullni a hó mintha az ég akarná elhallgattatni. A bor. Ne hagyd, hogy az orrodnál fogva vezessen. Csak az jár a fejében, hogy elválasszon bennünket, akkor pedig megint rosszul fogod érezni magad. Ő nem ért meg téged, és ismét elönt a félelem, eszedbe jut minden, ami üldözés kísért. Jól tetted, hogy kiáltál a nappali ablakába, integes még, integes vidáman, akkor majd azt hiszi, hogy minden a legnagyobb rendben, és békén hagy bennünket. Olof egy hétig maradt a vendégszobában, lábra kapott, kiheverte a bort, erőt vett magán, összeszedte bátorságát, hogy újra szembenézzen a világgal. Jó, hogy idejöttetek Keflavikba, mondja a másik nővér, Elin, Aszmündür anyja, Ari és még nagyon sok idő telik el addig, amíg a halál Berlinben útjára indítja azt a fekete Mercedes-t. Elin férje, Eiri hajós kapitány, megtermett Markos férfi. Oddyr különösen ennek a vejének örült, és néha úgy tett, mintha August nem is létezne, vagy legfeljebb csak egy félreértés lenne, és azt állította, hogy August boldogtalanná is depressziósá tette a lányát, és melyik nő ne válna azzá, ha egy olyan férfihoz megy hozzá, aki a jenkiknek dolgozik, egyre nagyobb léhűtő, ráadásul ha kell, ha nem, Istenről hablatyol. Oddyr életének utolsó éveiben Időről időre elinnélés nél és Eirikürnél lakott, és győzködte Eirikürt, hogy vigye magával a Isten hívőt a tengerre segédmatróznak. A tenger és a becsületes munka bizonyára rendes embert faragna belőle, és kiszakítaná az eddigi szánalmas környezetéből, a támaszpontról. Eirikür nem igazán hittebben, de persze beadta a derekát, nehezen tudott sokáig ellenállni az ördögnek. Ami Augustot illeti, nem volt nagy ügy, Szívesen járt Olöv családja kedvében. Eleve fájt neki, hogy mennyire nem becsülik meg. Egyébként pedig Keflavikban született és nőtt fel, és gyerekként ő is arról álmodott, hogy tengerre szálljon, és ott hőstetteket vigyen véghez. De aztán már fiatalon jó munkát kapott a jenkiknél, amit őrültség lett volna visszautasítani, egy ilyen kényelmes és biztonságos munkahelyet, ahol ráadásul biztosra lehet venni, hogy az utolsó koronáig megkapja a fizetését, napra pontosan, amit ugye a halfeldolgozó cégekről nem lehet elmondani. Ezek rendszeresen átmeneti nehézségekkel küszködnek, és akár heteken át is halogatják a fizetést. És mi lesz azzal, akinek nem fizetik ki a bérét? A tönk szélére kerül, ahogy a háztartása is. Az ilyen ember nem szabad, hanem folyton azoknak az igáját húzza, akiknek még a bőrük alatt is pénz van. Eirikür egy sötét februári reggelen felvitte magával Augustot a fedélzetre, a háborgó tengerre, és az út elején August minden ereje kimerült az öklendezésben. Kevés borzalmasabb dolog van e világon, mint a tengeri betegség. A nyílt tengeren tengeri betegséget kapni rosszabb, mint meghalni. A tengeri beteg ember a halált is kész tárt karokkal fogadni, mint egy kedves barátot. Agúz csak ült vagy félig feküdt az étkezőben, teljesen fásultan. Ez a rendkívül pedáns ember most nem törődött azzal, hogy összepiszkítja a ruháját, hogy mások előtt szipog és nyöszörög. Egyedül az kötötte le a gondolatait, hogy idejében kiérjen a vécére hányni. De bármennyire rettenetesen érezte is magát, nem tudta nem észrevenni, Mennyire elkallódott nyája a legénység, milyen istentelen életet élnek, és úgy tűnt neki, mintha az úr megfeledkezett volna erről a hajóról, és mintha már évek óta az ő áldása nélkül vitorlázna. Aztán a tompaság és a rosszul lét ellenére lassanként felderengett számára, hogy a tengeri betegség nem más, mint az ördög egyik fortéja, amivel őt akarja megalázni, hogy ezzel verje ki fejéből Istent. Arra gondolt, az úr katonája vagyok, nem roppanhatok össze, és legyőzte a tengeri betegséget. Még messzebbre vitorláztak ki, a hullámok sötét hegyekké magasodtak, a hajó erősen hánykolódott, a vizen, és Agus csak támolygott körbe-körbe, lába úgy ellankadt, mint a vízbe hajított kenyér, a hajó mozgása ide-oda dobálta, Néha szó szerint a legénység lába előtt hevert, mint valami szemét, a halnyálba nöklendezve, a tengeri betegségtől elerőtlenedve, de mindig talpra állt, és Isten temlegette, az Úr fényes és pompás hadseregét. Azt mondta, Jézus Krisztus a felelet, és felvázolta a legénységnek a mennyországba vezető egyenes utat. Ejrikűr nem törődött a sógorával, előre elhatározta, hogy fütyülni fog a szenvedéseire. Számított a tengeri betegségre, így csak hajóztak tovább a nyílt óceán felé, és Ejrik űr, akarata ellenére, lassanként kezdte megérteni, hogy Olőf mi a fenének ment hozzá, ehhez a túlságosan is udvarias, voltaképpen mézes mézesmázos és túl jól öltözött férfihoz, aki fiatalkora óta a jenkiknek dolgozik. Ejrik ismerte a tengeri betegséget, a legerősebb embereket is látta már öklendezve, nyőszörögve, haszna vehetetlenül kiterülni, úgy, mint aki épp a halálán van. Látta Águszt küzdelmét a rosszul lét ellen, és a legnagyobb meglepetésére azt tapasztalta, hogy ez az ember nem adja fel. Van akarat ereje. A legénység jól szórakozott a szentemberen, ahogy Águsztot elnevezték, mivel míves beszédű volt, és úgy adta elő magát, mintha Istent és Jézust személyesen ismerné, mintha minden reggel együtt kávéznának, és ennél fogva mindig a legfrissebb hírekkel rendelkezne az örökké valóságból és a mennyei fényességen túlról. Kellemes változatosságot jelentett számukra, és igen mulatságos volt figyelni, ahogy hány ingerét elfolytani igyekezve próbál mondandójának végére érni. Fürkészni, hogy vajon melyik az erősebb, Isten igéje, vagy az okát hatnék. Az út jócskán elhúzódott. A háborgó tengeren először gyér volt a fogás, de végül elkezdtek telni a hálók. A helyzet viszont kezdett idegőrlővé válni, mivel August nem bírt leállni, mindenütt ott nyüzsgött, Képtelenség volt elfordulni tőle anélkül, hogy már is ott teremjen megint, bőbeszédűen, az Úr és a pokolt üze legfrissebb híreivel. Nyilvánvalóan az utóbbi bár mindannyiukra, ha nem szállnak magukba. Mintha a nagy fogás közepette, lett volna idejük arra, hogy az Úron, Jézuson és az ördögön járjon az eszük, az ilyesmi az ember a karácsonyi Isten tiszteleten gondolkodik, meg akkor, amikor már készül feldobni a bakancsot. Máskülönben van épp elég baja. Arra pedig ilyen őrült halmennyiség mellett egyáltalán nincs idő, hogy ilyen távoli és anyagtalan dolgon gondolkodjanak. Hadd már abba, szólt rá valaki. Hagyjam abba, felelte. Hogy ne? Az ellenség akarja, hogy hagyjam abba. Folyton ígér valami szépet, ha abba hagyom, akár csak egy pillanatra is. Pihenj egy kicsit, mondja, megérdemled, édességgel kínál, egy falat, még egy, aztán a harmadik, és végül nem bírsz ki egy napot édesség nélkül, és kész, ő győzött. Azt mondjátok, hagyjam abba, de ti nem ismeritek a fortéjait, nem tudjátok, hogyan képes magát álcázni. A végére már nagyon unták. Kétszer is hozzávágtak egy jókora tőkehalat, de ez sem hatotta meg. Hazafelé eléggé nyomott volt a hangulat, némelyek alig bírták türtőztetni magukat, és legszívesebben fejjel előre behajították volna a nyálkás halhulladékok közé, vagy csak átdobták volna a korláton. Csak kussoljon már el végre, akárhogyan is. Egy valaki azonban kihallotta az urhangját szó áradatából. Nevezetesen a legfiatalabb matróz, alig múlt 18, még nem csontosodott meg, Vételen gyerekkorában sok nehézséggel küszködött. Apia nagy szeszkazán és bunyós volt, az első szerelme pedig megcsalta és elhagyta. Eleinte ő is ugyanúgy vihogott Águszt szavain, mint a többiek, de idővel valami megmozdult benne. Először homályosan és tétován, de később már úgy érezte, mintha erei fényjel telnének meg, szíve pedig énekkel és úgy kapaszkodott Águst szavaiba, mint a háborgó tengerbe zuhant ember az utána hajított mentőövbe. Megígérte, hogy elmegy a következő tiszteletre, már alig várta. Amikor Keflavíkhoz közeledtek, a tenger annyira lecsillapodott, hogy Águst felmehetett a kormányfülkébe, ahol Eirikür állt terpezben a kormánykeréknél, a városuk felé meredve, és minden gyönyörű volt. Ugyanaz égen súlyos szinte fekete felhőkúztak, de mindkettőjük szülővárosának fényei ragyogó ölként közeledtek, és águst szívét melegség öntötte el. Eri pillantott, kedvelte ezt a nagy darab kemény embert, aki igen sokra vitte. Szegény szülők sarjaként szűkös körülmények között nőtt fel, de tehetsége, önzetlensége és elszántsága révén előbbre jutott. Olyanok vagyunk mi, mint két testvér, Ejrik mondta August, és hangja enyhén megremegett a meghatottságtól, az szeretettől és a várostól, amely ragyogó ölként üdvözölte őket. Bizony, úgy állunk itt, mint két testvér, és városunk szép imaként fogad bennünket. Ejrik lepillantott a fedélzetre, ahol az egyik matróz határozott léptekkel a jobb oldali korláthoz lépett, és a vízbe hajította a hajó bibliáját. Aztán hosszasan nézett Keflavik felé egy szót sem szólva, majd Águszt is odafordította tekintetét, és szintén hallgatott. Ott állt a két sógor egymás mellett terpezben. Szép pillanat volt. Végül Eirikür nagyon lassan, mintha fontos lenne, hogy Águszt figyelmét egyetlen szó se el, így szólt. Sosem értettem, mi teszik rajtad, Olöf, és őszintén szólva sosem tartottalak nagyra, és soha nem is kedveltelek. De most már jobban értem. Láttam, milyen elszántság és erő lakozik benned, és ezt senki nem veheti el tőled. Ez a tiéd. Ezért lehet becsülni téged. De tud, hogy ahogy eddig sem kedveltelek, ezután sem foglak. Igen, kihajóztál velünk a tengerre, de soha életemben nem tapasztaltam ekkora ingerültséget a legénységemnél. Ezen kívül úgy értesültem, hogy annyira összezavartad azt a szerencsétlen Olit, hogy már arról makog, elmegy veled a gyülekezetbe Isten tiszteletre. Szégyelnet kellene magadat, hogy így felkavartál egy fiatal zöldfülőt. Ez gyalázatos és megbocsáthatatlan. És tud meg, August, hogy ha nem Olöf lenne a feleséged, akkor gondolkodás nélkül a tengerbe hajítanálak. A hajó közeledett Keflavik felé. Keflavik, a ragyogó ől a sötétségben.